פרק י"ד וידע יואב בן צרויה, כי לב המלך על אבשלום. וישלח יואב תקועה, ויקח משם אישה חכמה. ויאמר אליה, התאבלי נא ולבשי נא אבל. ואל תסוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובת אל המלך. ודיברת אליו כדבר הזה. וישם יואב את הדברים בפיה. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על אפיה ארצה ותשטחו. ותאמר, הושיע המלך. ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי. ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה,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 יהי עמך. ויען המלך, ויאמר אל האישה, אל נא תכחדי ממני דבר, אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה, ידבר נא, אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת. וטען האישה, ותאמר, חי נפשך, אדוני המלך, עם איש להאמין ולהסמיל.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 השב את הנער, את אבשלום. ויפול יואב אל פניו ארצה, וישטחו, ויברך את המלך. ויאמר יואב, היום ידע עבדך, כי מצאתי חן בעיניך, אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. ויקום יואב, וילך גשורה, ויבא את אבשלום ירושלים. ויאמר המלך, יסוב אל ביתו,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 ויישק המלך לאבשלום.